Euskararen bizindaraz ari izan nahi nuke gaur. Bizitzeko, edo beharanda bizirauteko, sekulako gogoa izan baita bi estatu azkarrek programatutako linguisido bat gainditzeko. Eta hogeita bat garren mendera jauzie egitera lortzeko funtsean. Koldo Mutxelenak zioen bezala, Euskararen benetako misterioa ez da bere diatorria bere iraupena baizik. Hizkuntza bat, ezta berebaitarik bizi den zera, ekosistema batean loratzen da edo usteltzen Eta neugi ahdi batean euskararen iraunpenaren gibelean atzeematen ditugu euskaltzleak. Ipage Eusskalegian zentratuz eganezagun militanta euskaltzle belauun handi bakoitzak jakin izan duela euskararen egonkai erantzuten. Ardura delegatu gabe eta baimenik galdeitu gabe premii erantzutea helburu Berpizkunde kulturaletik gago arte hogei urte gusiz zikklopberi batirekitzeko gai izan dira. Euskararen bizi beherabiltze prozesua la elikatu dugu. Behar hogeita markarrena markadan gertatu den berpizkunde kulturalak, kulturelkarte eta mugimenduen sorgera ekarri zuen, e jartzea, ize begi hasia agoka eta bar. Hirogeeta margarrena markadan aldiz, transmisio kanalak eratu ziren, ikastolak, lehen gau eskolak, Amar urte berantago, edapen kanalak sortu ziren, Euskal Herratiak, adibidez. Lalogetamargaren amarkadan, transmisio eta edapen kanalen galapen faixea hasti zen. Eta, azkenean, 2008-2009 guru, hizkuntza politika publikoen egituratze progresiboa lortu zen. Zein dira kronologia laburoren irakaspenak. Lehena, mende erribatez, erri, erri mugimenduak duela euskararen gehiroa bermatu, Aize instituzionalen kontra eta baliabiderik gabe. Hori horretaraztea, ezinbestekoa da errekuperazio gara jauetan. Hautitsi askoren hauetan Euskararen aldeko eleak ederrak dira, baina kontrakoekin zak, begibistakoak. Biaren irakaspenada idologeita magurtez energia guzia Euskararen transmisioan zentratu dugula. Iztunen galtzea oztopatzea baitzen lehentasun. Altak izkuntzen bizi prozesuan, transmisioa eta erabilera, elkar helikatzen duten bikote bat da. Eta gaur egun, erabilera aldetik hankamotzek gira. Datu guziak erakusten dute, Euskaradakiten guziak ez dutela nahin bezain bat edo ahal bezain bat erabiltzen. Tartea bada Euskararen ezagutza eta Euskararen erabileraren artean. Eta mirabeatzeriuntalaro eta masaitik tarte hori haunditzen da Eta erabileraren hausia horrekin, izkuntza baten funtzioa bera galdezkatzen dugu. Zertarako, balioluke, bizi publikoan erabilia ezten hizkuntza baten ikastea. Fetix, fetixismo azaretago, zer nahi diugu Euskarari etorkizun bateraiki, ez badabizitzaren espargu guzietara erabilzeko. Ez ote du erabileraren garapenak, transmisioa ere indartuko. Eta ausart gaitezen pixka bat imaginatzera, Ez luke Euskararen erabileraren garapenak jendarte eraldaketabat ere buntzatzen ahal. Dato genaldian erantzun batzuk ekartzen txaiatuko naiz. To, dato genaldian justu Euskaraldiaren bezperan izango gira genera.